Але чому і як це могло бути? От він притомний і при пам'яті, учора не пив, прийшов додому рано і добре виспався. Звідки ці галюцинації? Ні, цього бути не може. Просто не може бути. Він чудово пам'ятає той осінній холодний день, коли закопував її тіло біля ріки. Як вона могла тут з'явитися? І бути такою молодою і вродливою, як тоді? Такі галюцинації, подумав. Через цю кляту роботу сунеться з глузду остаточно може й справді йти на пенсію. Із цими думками Неканор Родимцев поїхав на службу, а там було не до спогадів знову гора роботи. Служи Неканоре рідній державі, оберігай її від зовнішніх і внутрішніх злих ворогів. Він і забув би про погляд темно-синіх очей, якби знову не зустрів дівчину. Вони зіштовхнулися біля під'їзду. Була зима. Шапочка, насунута майже на брови, ховала обличчя, але дівчина глянула на Неканора і того знову наче ошпарило. Та на цей раз він знайшовся. Ви хто? спитав. Я Марія, живу у професора басистого, студентка. Дівчина говорила, а Неканор упізнав цей голос. Але ту звали не Марія, укралася якась неважлива, хоча чому ні, думка. Давно живете? Навіщось запитав. Уже півроку. «Чому я вас не бачив?» «Навчання забирає час. Ніколи мені вештатися, тому ви мене й не бачили». «Я ваш сусід», – навіщось сказав. «Я знаю». Дівчина застрибнула за двері і поцокотіла каблучками по сходах. «Може бути дочкою. У тієї була маленька дитина. Напевно, дівчинка. Хоча біс її знає. Могла бути. Але така схожість, така схожість. Я вже подумав, що галюцинації». Ні, Никаноре, ти ще здоровий і повний сил. І ще можеш. О, він ще багато може і зможе. Колись не зміг, а тепер зможе. І ніде вона не дінеться. Ця думка кулою прострелила Никанорів мозок. Зможе, він зможе. І ніде вона не дінеться. Увечері Родімцев зателефонував до професора Басистого і попросив того завітати в гості. На такі гості пан Орест, як він висловився синовій невісті, чхати хотів але мусив іти, бо розумів, що просто так начальник обласного КДБ до себе не кличе. Пішов. «Що скажете, пане професоре?» – спитав, коли басистий зайшов у домашній кабінет. «У нас панів немає», – пробуркотів пан Орест. «У нас немає, а у вас, може, і є. В одній країні живемо. Як у вас немає, то й у нас немає». «Та годі вам сперечатися, професоре!» Басистий помітив, що прикладка «пан» опущена, то видно не з війною. «Хочу вас спитати про вашу квартирантку!» Пан Орест одразу напружився. «Ого!» – про муську запитує. «Бідне дитя, немає йому спокою!» «А що не так із моєю квартиранткою?» «Усе так, але я не хочу своїми каналами з'ясовувати біографію цієї дівчини. Хотів від вас почути, хто вона і як потрапила до вас!» Та нема чого особливо розповідати. Дівчина внучка моїх давніх знайомих зі Львова. Пан Орест навмисно не вказував Сосничева, ніби намагався замітати сліди. Сирота дуже обдарована. Усі викладачі відзначають, що в неї є неабиякий хист до точних наук. Це дивно, бо дівчина. Це не так важливо. Я хочу знати про її родину. А що родина? Професор намагався не видавати свого збентеження. Росла вона з бабусею. «А батьки де?» «Тож війна?» «Пропали?» «Зрозуміло. Бандери». «А дівчина тут до чого?» – обурився басистий. «Вона тих батьків і не бачила ніколи. Мати її народила і зникла. До чого тут Музька?» «Музька?» – у Неканорових очах заграли бісики. «Що за котяче ім'я?» «Та до чого тут ім'я?» «Запальна професорова натура вже почала даватися в знаки?» «До чого чи не до чого – будемо розбиратися». «Розбирайтеся, дитина чиста, як кришталь!» «Немає чистих, як кришталь!» Басистий повернувся, кинув «бувайте» і рушив з неканорового кабінету. За дверима квартири родімцева плюнув з пересердя, сказав «щоб ти здох» і пішов додому. «Чому вас кликав той тарантул?» Валерія дивилася на свекра переляканими очима, і старий Орест мимоволі подумав, що не така вона вже й погана його невістка. «Тарантул?» – перепитав. Та я його так називаю, усміхнулася Валерія, мерзотник, схожий на огидного павука. Так і є, Тарантул, точніше й не скажеш. То чого він вас кликав? Нічого особливого, дріб'язок. Орест-басистий не хотів нікому з рідних розповідати про свою розмову з Никанором Тарантулом. Не хотів лякати, але сам добре зрозумів.